Таумі зібралася з духом. Сказала кілька вітальних слів про те, наскільки вона рада перебувати на землі, з якої походить її коріння, з якої пішов рід, котрий заснувала славетна Туммі Маліколони. І вимовивши це, вона попросила принести їй інкрустовану скриньку, яка лишилась в кареті, якою її сюди привезли. Доки скриньку несли, Таумі пояснила, що зараз скарб знаходиться в ній – коли король сам Сахве почув про череп Малі Колони. Він пустився в неймовірний танок, хоч і заважало дове національне вбрання, схоже, чи то на плаття, чи давньоримську, тільки зшиту з різних шматків матерії, натуральної і дорогої заважила Томі Тогу. Зробив порух рукою, і йому подали плоского барабана. Король вдарив кілька разів по барабану пальцями і голосно Аж пішла далека луна, сказав спочатку англійською, а потім мовою і віру, що сьогодні справді найщасливіший день у його житті і бути його народу. Адже з тих пір, відколи вони дізналися, що могила великої тумі малі колони пограбована, його народ охопила, огорнула, наче темний саван, велика, безпросвітня, мов темна африканська ніч під час сезону дощів, печаль. Тож спасибі. Велика вдячність, що гостя віднайшла, а може, й викупила череп туммі малі колони. Тепер не потрібно буде щоночі представникам різних народів і біру сидіти довкола могили, палити вогнище суму й печалі за те, що прекрасна гостя віднайшла, а може, й викупила череп туммі малі колони, він, король сам Сахве маліто другий, нагороджує її. «Карі Кутамом! Найбільшим, найціннішим діамантом з королівської скарбниці!» «Везеш мені!» – подумала Таумі. Доки король говорив, йому принесли скриньку. Він подав скриньку Таумі, і коли гося дістала череп і вручила королю, той підніс черепа високо над головою і закричав «Хей!» «І бурті хей махамме!» Далі король сказав, що вони негайно поїдуть до могили великої тумі Маліколони. Королю подали найсучасніший чорний джип, і він величним монаршим жестом запросив до нього таумі. До могили вони дістались десь після півночі, зробивши дорогою зупинку на коротку вечерю. Дорогою король говорив і говорив, розповів про свій древній рід, який бере початок однією гілкою, звісно ж, з роду Тумі Маліколони, а другою від самих імператорів могутньої колись держави Сонган, про звичай і обряди народу, про те, яким багатообіцяючим для цьогорічного врожаю було закінчення сезону дощів. Довкола пагорба, в якому знаходились кістки туммі малі колони, справді горіли вогнища і сиділи чорні, як ця ніч, люди. Коли король-вождь сказав їм, що він привіз, повітря пронизав могутній гортанний крик. Таумі відчувала страшенну втому. Можливо, відчувши її стан, король підкликав старого чоловіка зі свого почту, і щось спитав у нього. Потім сказав, що їхній головний духівник Шаман радить поховати череп з першими променями сонця. Наче за помахом чарівної палички біля підніжжя пагорба з'явилися намети. Біля одного з них відбулася ще одна вечеря з суміші місцевих і європейських страв. Король сам Бутсахве, як виявилось, п'є лише джин і місцевий напій та мурангвен. Ледве Таомія впала на пахучу постіль, як відразу провалилася в сон. Її не стали будити під час урочистої церемонії поховання черепа. Шануючи гостю, прощально поховальні пісні співали тихо, упівголоса. Коли Штаомі прокинулася і відкрила пологу намету, то побачила ціле поле молодих і чоловічого роду, які стояли на колінах перед наметом. Як тільки вона з'явилася, Юнаки тричі низько до землі вклонилися і щось прокричали, піднявши дружно до гори свої смагляві руки, що, як і їхні тіла, мов справжні чорні діаманти, блищали на сонці, яке висіло в центрі неба над їхніми головами. А потім, після купання в місцевому озері, після сніданку, був шлях до столиці Ібіру. Прийом у палаці його величності, скромному двоповерховому будинку. Вручення діаманта, справді великого, гарно ограненого, і на око досвідченої в таких справах Тагомі він тягнув, напевне, на пару мільйончиків. Отже, вона ставала ще багатшою. З радості вона забула й про могилу тумі малі колони. Король попросив Тагомі погостювати хоча б тиждень і оглянути їхні села. Були поїздки в поселення, що вражали бідністю, але оханістю і чистотою будиночків під місцевим очеретом, в яких майже не було меблів, зате в кожному по п'ятеро-десятеро, а то й більше дітлахів. Були танці, пісні, вистава масок, їй подарували цілу колекцію. Милування звірами в місцевому парку-заповітнику. І все ж під вечір другого дня дивна тривога, навіть не тривога, а якась струна – що наче будила її від незрозумілого сну, з розплющеними очима, забриніла всередині Таомі. «Що це? Щось десь сталося. Але з ким?» Таомі враз збагнула. «Їй чогось не вистачає в цій екзотичній мандрівці. Чи когось?» «Але кого?» Маріонелла, ось вона поруч, захоплено озирається довкола, дивиться, як тубільці не менш зацікавлено оглядають її саму. Тут же і Ніколі, і Мері навіть шепнула їй, що була б щаслива подарувати на ніч свого Роберта. Кого ж їй бракує? Кості? Ні, не його. І раптом Таумі збагнула. Їй хочеться, щоб тут, в Африці, поруч, серед цих людей і звірів був чоловік. Ото дідинний чоловік, сам певне дитя природи, який дивився на неї в тому далекому українському селі, такими, такими навіть не закоханими, а ні, не обожествляючими, а навряд чи можна було підібрати визначення до того, що було в очах українського Джона Івана. І Таумі вирішила у столиці Ібіру, де була станція прийому сигналів зв'язку, а в неї суперпотужний стільниковий телефон, вона набрала номер Костянтина Браннікова. Костя зрадів, дуже зрадів. Наче не було нічого такого між ними. Тієї дурної ночі, бань, міністерського гевала. Після кількох обмінів компліментами Таомі сказала, що в неї є для любого Кості незвичне прохання. Вона знає, що в Кості є в Києві представництво однієї з його фірм. То нехай люди з того представництва, таке її прохання – «З'їздять у українське село, десь там на північному заході тієї країни, за містом, яке називається Ковілі чи Ковлі. а село, по вашим дівня, ді показала своє знання рашенської мови Таомі, кукуй річки. У тім селі знайдуть чоловіка на ім'я Джон, Іван, по вашим». «А фамілія?» – спитав Костя. «Не знаю», – сказала Таомі, «але допоможе знайти його місцева вчителька англійської мови. Зіна, Зінаїда, вона там одна».